Poštovani gledatelji, dobrodošli u 86. izdanju emisije, sasvim iskreno. Naš gost danas je Nezim Halilović Muderis, rukovodila Cureda za Hadž Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Hatib Džamije, Kralj Fakta. Muderis efendi, dobrodošli u emisiju, sasvim iskreno. Bolje, Sasa. Nedavno ste bili bolesni. Veliki interes je među bošnjacima bio za vaše zdravlje. Kako ste sada osjećate? Pa evo... Otprilike prije dva mjeseca sam imao tešku emboliju, odnosno infrak tluča e, i još uvijek imam određeni problema sa trombom u lijevoj nozi. E, naravno, to kada mi se desilo nisam mogo ni protpostaviti da se radi o emboliji. Mislio sam da je to neko, neka trenutačna kriza koja mi je zadesila 30. novembra e, prošle godine u Štokolmu. E, ne znajući o čemu se radi, ja sam nakon toga letio i tek kad sam došao u Bosnu Hercegovinu, tek treći dan sam se javio nakon 60 sati, ali sam tad već bio životno ogrožen. E, ta naša nedisciplina i moja lična nedisciplina, tako da e, nisam mogao da prihvatim činjenicu da ne mogu bar da odim do, do toaleta, tako da sam drugi dan nesluča, neslušajući ljekara, koji su mi savjetovali, govorili da to sve treba da obavim faktički u krevetu, otišao sam u toalet i nakon toga sam dobio drugu emboliju koja mi je u stvari bila ugrozila potpuno ugrozila život i gdje sam u stvari bio spreman spreman za, za smrt. E, to su u stvari trenutci u kojima čovjeku čitav život prođe isto kao filmska atrakcija i nisam ništa ništa žalio, nisam jednostavno bio sam potpuno spreman sa shahadatom da preselim. E, I onda sam vraćao sve sve neke značajnije događaje kroz život, pa sam kazao pa ja negdje otprilike blizu 50 godina Malo sam dinamičnije živio, malo preticao na punoj. E, mislio sam, pa rekao, otprilike to je negdje dinamičnog života nekih 70 godina i sam to je sasvim, sasvim solidno, sasvim dovoljno. E u tom trenutku sam onda shvatio da sam u stvari napravio zulu svojoj porodici. E, u smislu da nisam imao dovoljno vremena, imao, nisam imao dovoljno živaca sa ženom i djecom i to mi je ostalo jedino. Ono, a onda sam pojedinačno sve prebirao po glavi Na kraju zaključio da su svi na neki način mogu biti zbrinuti, da su svi na neki način punoljetni osobom ovog malog Abdullaha koji je imao najpoljih 14 godina i njega mi je, njega mi je nekako bila, bila žao. Jer tad u tim trenucima sam jedin obavezu koju sam imao, to je fond Swap, gdje je moja supruga znala gdje se nalazi, nalazi novac, ali nije, nije znala po kom sistemu i na koji način to radimo. I onda sam u, u krevetu faktički na laptopu u zadnjim trenucima, kad sam mogao sam da izgovaram pod dva slova, i da ponovo udahnem, onda sam završio taj posao i kao, evo sad sam faktički spreman da, da umrem. Želio sam da na tom činu moje smrti ne prisutuje moja porodica, da mi nisu tu supruga i moja, moja djeca i nekako sam ju molio da odu, nakon toga sam kontaktirao svoga brata i kazao mu da u stvari da, sam, da, da je došlo, došlo, vrije, došlo vrijeme smrti, odnosno da je došao ovaj želji, da tu nema nikakvog odgađanja, nema nikakve sumnje da ja njemu halal, imam meni da halal i da ne ima nikakvih dugova prema ljudima, ali da ima ljudi koji su me dužni, ali da nikova neću spomenuti ako neko, nekad, nekad u životu bude odmene, ako bude donio nek, nešto novca, da on da taj novac proslijedi mojoj sopruzi mojoj, mojoj djeci. A oni koji to ne uravade, da ću im halaliti to na svudnjem danu. Vjerovatno su on, dužnici čuli to tako da mi još uvijek niko ništa nije, nije vratio. E, ja sam bio potpuno siguran da u stvari taj četvrti e, 12 da je to bio Eđel koji je bio zapisan u Leopima Fuzu i da, da, da nisam imao nikakve šanse i ljekari su nakon toga konstatovali, odnosno kad smo govorili u na atmosferi, da u stvari nisam imao absolutno nikakve šanse da, da, da preživim, e, nisam čak mogao da budem transportovali na kliniku gdje je logično bilo da budem u podhrastovima, e, već sam ostao tu na ortopediji kod na odjeljenju kod doktora Semina Bećirbegovića. Naravno, i zahvaljujem se njemu i doktoru Ismetu Gavrn-Kapetanoviću i doktoru Amelu Harđimehmedagiću kojima, kojima vodi i svim ljekarima koji izgledali sa drugih drugi klinika, ali jednostavno u tom trenutku nije bilo, ljeka, nije bilo mogućnost da bi se pruži bilo kakva ljekarska pomoć, da bi se spasio život. I Allah je dao da e, prodišem, e, to je bio petak ujutro, peti e, ujutro, negdje otprilike uzoru I siguran sam da u stvari, Edžar je bio došo, a onda je LR svojom voljom produžio mi život. Da li je to nečija dova, ali je to nečija sadaka? I slično što naravno meni daje, da e, što, što mi je u stvari jedan no, jo, još novi dodatni, dodatni, jedna velika, velika odgovornost. Ali sada se nam dobro osjećamo. Dobro se osjećamo da nalazi još uvijek ne pokazuju da je to tako. Jer sam prvi put sam u životu čuo da ima tromp od pola metra. U stvari moja povratna dubinska vena kompletna je faktički bila zakrčena. To je sada već ona na neki način prohodna i prolazi već i prolazi prolazi krv idem redovno na, na kontrole, imam redovnu terapiju imam obaveznošenja ortopijske čarapije tako da ja se dobro osjećam idem u džami ilhamdla, i e, idem redovno na sve vaktove uklanjao sam zadnje četiri e, hud, džume i držao hudbe prve dvije hudbe su mi bile možda prilično na koji i teške zbog stajanja, ali on prilično se nam poravio i stvari namaz je taj koji je i neku fizičku kondiciju, pogotovo kad je u pitanju, kad u pitanju zglobevi u stopalu, ovaj, čini mi se da nema vježbe kojom bi mogao da, da razradim te svoje zglobove, jer sam 28 dolara faktički bio nepokretan u krevetu i kad sam stao na svoje noge, ono isto kao da nisu bile moje. Sve to jednostavno, lavo pomoć je uradio namaz a onda sam nakon toga se možda malo izabrino, upravo zbog toga što svake godine vodimo otprilike oko hiljadu, hiljadu hađija, pa sam se zabrino ovaj, ako sam ja na tom kratkom letu, 3 sata i 15 minuta u Sokolima dobio e, trombozu noge i nakon toga znači, imao emboliju za neki e, otprilike dan i po, onda me uhatio straš šta bi se moglo desiti našim našim hađijama a nikada nas niko nije upozorio od, lje, od ljekara da bi nam se nešto slično moglo desiti i naravno upozorenje bilo od ljekara, da u budući kada budem putovo, nakon što se ovinšala sanira da maksimalno svaki 45 minuta pored kleksana koji bi trebalo uzeti, dobiti u stomak da bi trebalo obavezno protegnuti noge svakog 45 minuta. Meni je to na neki način, možda šarijaski objašnjenje da mi muslimani, u stvari bez obzira ka, pogotovo kad smo u nekoj te skobe da ne smijemo dugo da sjedimo, da moramo da budemo stalno dinamično, da smo da budemo nekom, nekom stalnom stalno pokritu. Drago mi je da ste, hvala Bogu, sad bolje a i vjerujem svim bošnjacima koji su, čini mi se da je to bio jedinstven primjer, kad ste bili u bonci, stotine ljudi je hrlo da vas posjeti, iako je za, bila zabrana zabrana posjete. Vi ste rukovodlac Urda Zahađi, često putujete u Saudijsku Arabiju. E, prije nekoliko dana, da kažemo, preselio je kralj Abdullah, novi Kralje. Salman već se govori o nekakvim promjenama unutar rukovodstva, da kažemo, uprave kraljene Savojske Arabije. Vi, vjerujem, poznajete bolje sve imenom ove ljude i njihov, njihovu političku pozadinu i, i ostalo, pa možete vam reći šta donosi dola, dolazda kralja Salmana može promijenti unutar e, Saudijske Arabije, ali i odnosima vajskoj politici Saudijske Arabije prema drugim zemljama, kako muslimanskim, tako e, zapadnevropskim, a posebno e, prema, recimo, Bosni i Hercegovine. Šta to bi mogu značiti za nas? Ono što mi kao bošnjaci treba da stalno imamo na umu, a to je da e, u Saudijskoj Arabiji, odnosno vlade kraljene Saudijske Arabije i kralju, imamo velike prijatelje države Bosne i Hercegovine. Kraljina Saudijska Arabija je stala uz Bosnu i Hercegovinu u tom najkritičnijem trenutku ili u historijskom nekom periodu u etapi i podrška kralja Fehda, a nakon toga i podrška kralja E, Abdullaha, a u to vrijeme i princa Selmana, odnosno sadašnjeg kralja e, Kralja Saudijske Arabije je bila veoma, veoma značajna. E, na međunarodnom planu, i rahmetl predsjednik Izetbegović je često govorio da je stav kraljeni Saudijske Arabije, odnosno glas Saudijske Arabije na međunarodnoj ravni bio, bio veoma važan. Naravno, bilo je važno da u to uh, vrijeme, ratno vrijeme ili vrijeme oružane agresije na Republiku u Bosnu Hercegovinu, uh, kraljima Saudijska Arabija u Sarajevu, znači otvori svoju ambasadu, svoje predstavništvo. Uh, naša veza sa Saudijskom Arabijom, uh, pored toga, znači pored ovih uh, političkih i humanitarnih uh, humanitarni dimenzija, znači imaju vjersku dimenziju a to je da svake godine Elhamdla iz Bosne i Hercegovine eh, odlazi na hađ veliki broj ljudi koji uplaćuju za sebe hađ, ali i eh, od 94. godine na omamu veliki broj bošnjaka, eh, ratnih vojnih invalida, šehijskih porodica, raznih kategorija društva su obavili hađ, odnosno obavili ovu petu islamsku dužnost i naravno ta eh, izdašna pomoć u toku eh, oružena agresirna republika u Bosne i Hercegovine nakon toga od strane krajenja Saudijske Arabije je bila veoma, veoma značajna. Ove neke promjene, prve promjene ili bar što se može u medijima, medijima čuti, su veoma, veoma značajne. E, smatram da će to na neki način dinamizirati to e, društvo u Saudijskoj, Saudijskoj Arabiji, ali kada je u pitanju međunarodna Ravan, smatram da će kralj Selman inšala, nastaviti, nastaviti pružanje političke i druge pomoći države Bosne i Hercegovine i naravno mi to treba da da prihvatimo da sa velikim ovažavanjem e, e, prihvatimo tu njihov, njihovu pomoć koja će zasigurno biti iz, izdašna kao što je to bilo i proteklom periodu. Ne, ne, ne treba zaboraviti da je ne, kralj Selman bio na čelu visokog saudijskog komiteta komiteta koji je faktički to je jedini komitet koji je formiran od strane kraljevine saudijske Arabije u to vrijeme kada je bila potrebna financijska i druga pomoć Bosni i Hercegovine i on je bio na čelu tog komiteta i dobro je upoznat sa prilikama ovdje u Bosni Bosni i Hercegovini naravno dobro je upoznat sa Našim, našim potrebama. Naravno, na našoj ambasadi, na našem ambasadoru, odnosno osoblju, e, rijadu je da, e, da, da što više budu, budu prisutni, da budu što više, više u kontaktu sa ministarstvom vanjski, vanjskih poslova i naravno da iskažu i naše potrebe i naše, naše želja. Naša braća iz Saudijska Arabije e, i kralj e, Selman će zasigurno tu pomoć, e, pomoć prušni. Nekako se čini, e, modelice Fendija, da e, su muslimani u svijetu generalno potpuno nekako dezorientisani. Ko da, što bi kod nas rekli, ne znaju li su poštili, su došli. E, posebno je to, prisutno čini se sada na Bliskom istoku. E, unutrašnji sukobi, stalni konflikt između muslimana, Sirija, Irak, vidimo šta se dešava u Afganistanu. E, pa sad ta sektaška, tako kažemo, borba sunijsko-šijska, pa onda unutar Sunija i pojavljivanje nekih, nekih pokreta, Dakle, čini se nekako jedna situacija koju čovjek je gledala sa strane kao neko beznađu u kojoj su muslimani upali. Šta, šta je po vam uzrok to, to, to takvoj situaciji, takvoj dezorientiranosti? Nažalost, muslimani u svijetu posljednje nekoliko decenija su, nisu subjekte, oni su u stvari objekt, objekt dešavanja. Žalosno je da su te podjele sve više, više izražene i na, možemo to posmatrati možda sa neke dvije, dvije različite pozicije. Na jednoj strani su muslimanski narodi koji su ciljano strane svojih svojih vlada ostavljeni u jednom beznadžu, odnosno gdje imamo mnogo socijalnih socijalni problema i gdje je veliki procenat ne, nepismenosti, odnosno nezaposlenosti i naravno u takvom ambijentu vlade mogu jednostavno, odnosno mnogo, mnogo lakše da vladaju vladaju tim svijetom. Na drugoj strani, e, ako govorimo i o, na, na globalnom, globalnom nivou i i ovoj teoriji e, teoriji sukoba civilizacija, e, možemo da kažemo da, da u stvari e, nakon tog nekog hladnog, hladnog rata e, je... Pa nije više ni, ni skriveno, nego jednostavno javno objavljen rat faktičkim muslimanima. E, I evo možemo da kažemo da e, ovo proteklo stoljeće, pogotovo druga polovica proteklog stoljeća, je e, obilježena upravo ratovima koji su vođeni na e, muslimanskim teritorijama i gdje e, nisu samo štetu trpile zemlje koje su bile direktno izložene, izložene ratnim sukoma, već i one koji su u nekom neko neposrednoj blizini, odnosno koji imaju nek, na neki način imaju doticaj. E, tu imamo, na jednoj strani, imamo tu bolnu ranu umeta, imamo imamo Palestinu koja je u, u, u veoma teškoj, odnosno palestinski narod koji je rasenjen i koji je u veoma teškoj situaciji gdje je međunarodna zajednica dvolična i gdje od 1917. godine kada je e, Palestina okupirana od strane Velike Britanije 48. Po, fakški poklonje nacjonistima e, muslimani e, palestinije e, trpi ogromnu ogromnu štetu e, nažalost e, muslimanski svijet nije, nema adekvatnog odgovora odnosno nije spreman da pomogne palestincima i ja sam prije nekoliko godina kada sam bio na osnivačkoj skupštini ispred Rjaštislamske zajednice jedne organizacije, humanitarne organizacije KUDS, tada sam obišao južni dio, dio Libana, to je bilo u Bejrutu, vidio sam tamo, obišli smo nekoliko logovora palestinskih, vidio sam, odnosno, Nisam u životu mogao da, zamislim da mogu ljudi da žive u tako teškim uslovama kao što žive muslimani, palestinci e, u, u Libanu. E, išli smo do, skroz do okupiran, odnosno do granice okupirane Palestine i onda smo vidjeli da u stvari južni dio Libana koji je mnogo plodniji od, od same, sam ovog, ovog dijela koji graniči sa Palestinom, da je potpuno neobrađeni da muslimani ništa jednostavno ne rade a na drugoj strani kompletan taj dio koji se može okom vidjeti je potpuno uređen odnosno kultivisana to je palestinska otjeta palestinska zemlja. Imamo problem Kašmira koji faktički e, godinama ili pola stoljeća iscrpljuje e, na prvom mjestu Pakistanu se usjedne zemlje, imamo pitanje pitanja Afganistana i naravno novi e, nova ova dešavanja e, kada je u pitanju Irak, e, Libija, evo možemo da kažemo Jemen, pogotovo, pogotovo Sirija. Na jednoj strani su e, vlada koje jednostavno manipulišu odnosno koje, koje su u većini slučajeva sluge zapada koje u stvari e, slijepo izdržavaju ono što one, što one žele i što u stvari e, one se plaše za svoju vlastitu vlastitu poziciju na drugoj strani su muslimanski narodi koji e, imaju muslimanske vase koje nisu nisu podijeljene koji osjećaju tu međusobnu međusobnu ljubav koji osjećaju potrebu da jedni drugima, drugima pomognu ali onda tu dolazi do jednog, jedne disproporcije gdje se e, pronalaze male grupe ili, ili e, ljudi koji e, imaju, možemo da kažemo, drugačiji pogled ili svjeto nazar i kada je u pitanju tumačenja vjerski, vjerskih propisa, e, gdje dolazi, dolazi do e, sukova, faktički kao što je to sada prisutno u Siriji, do sukova su muslimana gdje muslimani ubijaju jedni drugi začin. Je, njenca je da se, da se, vi ste rekli u, u drugoj polovici prošlog stojeća, ali evo i sada, skoro svi ratovi se u ovom trenutku, ne svi, ali dakle najveći dio, najkrvožednijih, naj krvoločnijih ratova se u ovom trenutku vodi baš muslimanskim zemljama i u praktično između muslimana. Skoro me, skoro me je frapirao podatak da u Halepu, recimo, postoje nekih pet vojskih koje međusobno praktično međusobno svi sv sv svako se bori onaj sam sa sam za sebe sve što muslimanske e, nekakve, muslimani nekakve muslimanske e, vojske koliko je tu dakle e, vi ste pomen da u narodu postoji to građnačinjedinstvo i, i svijest al koliko tu e, zapravo m, politika e, manipulira e, vjerskim osujećanjima posebno u relaciji e, sunitsko šijsko To je više ne, ne, ne, nego očigledno. Znači ovdje preko Sirije se faktički prelamaju interesi ovaj, e, interes Irana kao, koji na neki način personificira šijijsko učenje i na drugoj strani e, sunitskih zemalja gdje je nezaubila za na prvo mjesto faktički Saudis, Saudijska Arabija. Tu se naravno miješaju interesi i Izraela e, koji na neki način koji To koji prozor... je dobljivani odnos, a e, e, Onda tu su na kraju kreva interesi same Rusije pa i Amerike i tome slično. Nažalost muslimani su E, toliko neprosvjećeni, odnosno neobrazovani, da e, taj fitnelu koji se, ili taj fitilj fitneluka koji se zapalio u Siriji, da, da, da će on vjerovatno još dugo, dugo da gori i da će u stvari najviše strade taj, taj obični obični čovjek koji apsolutno i to u potpornosti, u potpornosti ne razumi. E, žalostno je da se ne, jednostavno ne nazirje nikakvo rješenje. E, Sirija je postala u stvari jedan dobar poligon za e, probu najmodernijeg, najubitačnijeg, najsavremenijeg naorožanja i najveću štetu će u stvari u konačnici kad se to sve završi će pretrpiti obični, obični sirijski narod. Ali evo tu financijsku štetu trpi evo i Turska koja zasigurno znači, jednostavno mora da pomogne ti milion izbjeglica na drugoj strani znači i ove susjedne, susjedne zemlje se finansijski jednostavno ovaj moraju angažirati kako bi mogli na neki način da pomognu tom stanovništu koje, koje bježi jednostavno koje nema nikakvog nikakvog izlaza. E, taj, e, taj problem, problem umeta e, je problem koji će se, nadam se, inšala, e, rješavati na nekim, nekim nivojima i gdje će morati ljudi od, e, u sferi politike, e, pogotovo kada je u pitanju ulema, e, morat će iznalaziti neka, ne, neka rješenja jer definitivno najveći gubitnici u svemu tome ovaj, vidite subostno... li vi već neku inicijativu u tom pravcu da, da li se nešto dešava i u je na udaru praktično ne znam da li je tačna informacija ali su tu Ulemu koju je praktično na udaru recimo u, u Egiptu koja je pod pritiskom u Iraku, u Siriji Turska je primila kod sebe kao neka, kao neka zaštita Dakle, generalno je opći, opći haos. Govori se i o, i o tim nekim pripremama no, jeli, kroz Kurde i, i, i ta na granica prema Turskoj e, uplitanje u, u Tursku, odnosno neki napadi koji se mogu, mogu možda instruirati od e, tzv. islamske države prema Turskoj. Ti je rješenje? Kada se ja može vidim, vidjeti rješenje? Ja, ja ne, vidim, ne vidim neku veliku opasnost u smislu neke vojne invazije, odnosno neki veći, veći sukova kada je u pitanju Turska. Turska je danas trenutno stabilna in fala Allahu znači ovaj i politički i ekonomski je stabilna i Turska korača nekim krupnim, krupnim koracima što naravno treba da radi i nas bosnjake jer jaka Turska, u stvari, na neki način može da bude i na naša podrška. Što se tiče e, u lemio-islamskom svijetu, ona je e, izložena represijama već duži vremenski period, znači u mnogim, mnogim zemljama. E, mnogi, mno, mnogi alimi, ako nisu u zatvorima, onda su u kućnim, kućnim pritvorima, nemaju pravo da, e, na, na javno, javno mišljenje i tome je slično. E, tako da možemo da kažemo da e, taj bijes naroda koji osjeća taj zulum e ne morati, morati da dovede i do određenih stvarnih promjena promjena u društvu. E, bez obzira što e, aktualna vlast u, u Egiptu je i, i juče e, jedno našena presuda gdje je 183 čovjeka osuđeno na smrtnu smrtnu kaznu, možemo da kažemo e, da to obični čovjek neće, moć, neće moći neće da trpi e, i da će zasigurno sigurno doći do, e, do, do promjena koje e će značiti temeljne promjene pogotovo promjene, promjene u, u Egiptu bi bila značajne jer je Egipat e, strateški veoma strateški važan. Euh ali i u drugim, drugim zemljama e, običan čovjek nije više u pitanju samo onoga obični ljudi ne, mo, ne mogu jednostavno da, da, da trpe trpe taj taj zulum, a i gospodar svijeta e, će e, dati inshallah da e, doveti ljudi kojima se čini zulum i njihove suze inshallah da da da ovaj da do, do im donesu neki novi talas, talas slobode. Šta i mislite o, o, o takozvanoj islamskoj državi? Pa ponovno, što sam ja čitao i što se, što se može, može čuti, ja mislim da je to u stvari e, pitanje islamske države ili lidiša je pitanje međunarodnih obaveštanji službi e, gdje se u stvari instalirao taj karcinom možemo da kažemo u to muslimansko, muslimansko tkivo i gdje je u stvari čitav svijet upire, upire prstom, prstom u njega. E, smatram da e, je to, znači, fitnjelu koji je, koji je poslijan sigurno sa Zapada, e, nažalost koji je našao, naišao na plodno tlok od pojedinaca koji e, su isključili u svom nekom ovaj, tumačenju vjera i vjerski, vjerskih propisa, tako da e, ta država je neodrživa na kraju krajeva. E, dokaz da e, je to sve, iscenirano e, je da evo, Zapad je srušio E, faktički dvije jake e, jake države e, i Irak i Libiju e, a ni u stanju da da da sruši odnosno da koliko deseti hiljada ljudi to je to je najbolji naj najbolji, najbolji dokaz. svi oni koji su radili u Iraku koji su putovali u Irak znaju kakva je to kakva je to bila bila sila e, sada sada su to faktički beskućnici odnosno to su nesrećeni nesrećeni ljudi od kojih je faktički zapad digao digao ruke osim što im je U su sil da je podijele vjerojatno da podijele u su podijeli Irak na, na tri dijela nešto slično je slično je i u Libiji e, ne govoreći o, o, o vjerskim slobodama ali govoreći sa ovog nekog sociološkog aspekta e, to je bila zemlja gdje su ljudi imali, e, gdje su ljudi najsretnije živjeli možemo da kažemo ovaj gdje su sve imali faktički faktički besplatno e, i gdje sad to ta ista država i tisti ti ljudi su faktički unesrećeni Ako je Zapad, odnosno NATO i Amerika, ako su bili u stanju da, da srušuje te dvije države, ta dva velika režima, šta je to sad u pitanju ovo, idiš? Koji u stvari, evo, u zadnje vrijeme možeš da se vidi da e, e, ta isti idiš dobija najsavremenije, najmodernije, najnovije i na oružanje i, i ovo, tehniku? E, kako to može doći do njih da jednostavno nema ta neka sprega, međunarodna sprega? E, ali u konačno se pravi opet velika šteta, šteta muslimanimu. E, koliko se, evo imali smo prije dvije, dvije hefte na džumi, jedan, kod Muhammed Efendije veliče, jedan, jedan reći, incident. E, koliko se ta, ta pojava e, idiša e, i te ideologije e, koja je već neko vrijeme prisutna u Bosni i Hercegovini, koliko, koliko može nanijeti problema bošnjacima i muslimanova u Bosni Ja mislim da Pitanje tekfira, odnosno tekfirskog e, tumačenja islama nema pogodno tlo u Bosni i Hercegovini, e, ali je žalosno što u stvari mediji, pa ponekad i sami imamo pogrešno tumačenje, što u stvari e, svakog mladića, vošnjaka e, koji nosi dugu bradu ili potkraćene pantalone, što smatramo vehabijom, selefijom, odnosno, odnosno potencijalnom opašnošću. E, to, je, to je velika, velika šteta za, za mladiće koji se koji uvažavaju i zakone ove države koji poštuju islamsku zajednicu koji su na neki način u sistemu zajednice i koji ni u slučaju znači ne žele da naruši sigurnost u ovoj u ovoj državi gdje se jedna, jedan mali mali broj broj ljudi u posljednjih evo nekoliko godina znači pojavljujeju stvari oni se i od strane medija koriste kao eksponati koji će u stvari na neki način da nanesu nanesu e, zlo i i naruše naruše taj neki inače e, image koji je koji je nešto da i to je sad dolazimo već do tog te po, pozicije muslimana e, u, u medijima u Bosnici odnosno generalno u društvu e, svi smo svedoci dakle toga da se uvijek E, brade prepoznaju kao opasno za studarni e, vijesti u, u, u svim nevnicima i na javnim servisima i na privatnim i, od, i u bošnjačkim praktično, jeli onim koji, koji dolaze iz Sarajeva. E, dakle, taj e, kontekst e, društvene pozicije muslimana u Bosni i Hercegovini, kako, kako ga vi e, vidite? Dakle, i, i u medijima i u obrazovnom sistemu znamo za probleme jeliko zapošljavanje i tako dalje. Bošnjaci su Bošnjaci kao narod, ali i rijetki pojedinci iz reda druga dva naroda i ostali, su odbranili državu Bosnu i Hercegovinu i Bošnjaci su u to teško vrijeme oružane agresore na Republiku Bosnu i Hercegovinu pokazali svoj visok nivo, nivo svijesti mi se nismo svetili, mi nismo, nismo ubijali njihove nedružne ljude, nismo ubijali njihove ratne zarobljenike i na kraju, kraj krajeva ja kao komandant brigade s ponosom ističjem, da nikada nisam bio pozivan od strane naših obavještina organa ili od strane... E, istražitelja Međunarodnog suda u Haagu, e, da sam počinio bilo kakav, kakav zločin, jer Islam nama to zabranji. E, mi smo se, činim se, mnogo lakše znali boriti u toku oružaja na, na Republiku Bosnu i Hercegovinu, e, nego što to znamo da... Ne, ne i umijemo činimo, ovo iza kulisno što činimo jednostavno u ovom nekom post Daytonskom periodu. E, činim se da smo u jednoj potpunoj, potpunoj defanzivi, e, kad su u pitanju mediji... E, Jednostavno ovaj, uređivačku politiku smo prepustili, pre, potpuno prepustili drugima, e, tako da se e, kreira to neko javno mnjenje koje e, stvara jednu e, averziju prema muslimanima i gdje e, se to sve na neki način uklapa u neku opću islamofobiju koja je prisutna u, u Bosni, Bosni i Hercegovini. E, Žalosno je da imamo vrlo malo i privatnih medija koji se tome pokušavaju ili koji se jednostavno mogu, mogu tome, tome da odupru. E, s drugu stranu možemo opet da kažemo da mi u Bosni, bosanski muslimani i kada je u pitanju sama islamska zajednica u Bosni i Hercegovini da ipak imamo e, prilično veliku slobodu. E, oni koji su putovali po arapskom svijetu, a ja sam studirao prije dvadesetak nešto godina u, e, u Kairu, u Egiptu, e, znam kakve su, kakve su bile represivne mjere tamo i, i ko, koliko je ko smio tad da digni glas i koliko je danas u islamskom svijetu, u različitim zemljama, može Hatib ili imam da održi predavanje negdje u džami ili da izađe na minberu i da održi predavanje na određenu temu koju on samo da bere i ima neki, neki poseban e, svo, po, pristup. E, sve to na neki način regulirano strane države. to, to Imaju e, ministarstva za vakufe, odnosno ovaj visoko obrazovanje i koji jednostavno imamima nametnu određenu temu, odnosno hudbu, koju su dužni, dužni samo da pročitaju. Mi s vremena na vrijeme, u skladu sa određenim dešavanjima i nekim globalnim i lokalnim važnim događanjima, dobijemo od strane Rja Stislanske zajednice Bosne i Hercegovine hudbu, gdje opet nismo strogo obavezni da je pročitamo do kraja, već na neki način dužni da prenesemo suština te, te hudbe. Prema tome je ta sloboda koja je prisutna n, n, prisutna u određenom mjeru u Bosni i Hercegovini je velika blagodat koju mi ponekad ne znamo ni da ni da koristimo i plašim se da u stvari može da dođe, dođe vrijeme u kojem će kojim nećemo imati možda u ovoj mjeri nećemo imati imati slobode. E sada je drugo pitanje koliko će mi... dolaziti to vrijeme? Već imamo probleme ko zapošljavanja. Ljudi sa bradom se teško mogu zaposliti, žene e, sa mahramom, posebno ako treba nekom e, šalteru komunikaciji biti sa ljudima. Ne, ne mislim samo na šalteru, koliko je to e, rad u polimedicine, bilo gdje, dakle, gdje se, gdje se komunicira s ljudima u menadžmenta, jasno već ljudi govori ne mogu te zaposliti zato što si pod džabom ili zato što nosiš brad to je prisutno i u ovom društvenom ali u privatnom sektoru iz razloga što postoji možda, možda bojazan jer je jednostavno takva se vodi medijska medijska kampanja da se ljudi jednostavno plaše da ne bi imali određeni određeni problema u ostalom kad su u pitanju uslovi uslovi konkursa zakonski smo dužni znači da, da se ispoštuju ispoštuju uslovi ali u određenom smislu svaki pogotovo kad su u pitanju, kad u pitanju privatni sektor svako od tih ljudi vlasnika vlasnika firme na kraj krajeva ima određenu slobodu da između neka, neka dva kandidata da izabere onoga za kojeg on smatra da će imati veću korist korist od, od strane strane kandidata koji ispunjava određene određene uslove smatram da ponekad možda imi pravimo pravimo određeni određene probleme u smislu možda naše neodgovornosti u poslu ili biranja na neki način biranja određeni određeni poslova E, ali mogu da kažem da e, dobar, radnik, e, dobar, do, dobar radnik i dobar vjernik e, će kod e, poslodavica, bez obzira, znači imao on dugu ili, ili kratku bradu, da će zasigurno e, dobiti povjerenje i da će mu se e, ukazati prilika čak i da, da napreduje, ali naravno pod uslovom da e, ispuni do kraja, ispuni svoje rade. Ali uvijek dođe ona rečenica ti nisi kao drugi, ti si ona drugačiji iako nosiš bradu. <laughs> Šta mi u stvari treba da, da, da, na čemu treba da poradimo? Na onome što je Rahmet Presnik i Zajedbegović govorio, da treba da odgajamo generaciju bošnjaka gdje će svaki bošnjak biti veoma obrazovan i veoma sposoban da ima toliko energije da može da radi posao za, za tri čovjeka. Znači, iz, iz kojeg razloga? Iz razloga što kada dođemo, pogotovo kada dođemo na određenu funkciju, državnu funkciju, na različnim nivojima, E, Dolazimo u situaciju zbog tog nacionalnog balansa da smo negdje tamo ovaj, jedan od trojice koji predstavljamo faktički e, jedan od, od tri naroda. E, definitivno veliki broj, nažalost, i Srba i Hrvata e, zloupotreblja, odnosno koristi te, te, te položaj i pravi određenu blokadu. Potrebno je da, da odškolujemo, da odgojimo takve bošnjake koji će kada dođe na određenu funkciju, moći da, iz, da ispuni svoj ob, obavez svoga posla i u isto vrijeme znači, da radi posao faktički one dvojice koji ne žele dobro ovoj državi, koji javno govori da jednostavno ne priznaju ovu državu, žive na budžetu od ove države, a u stvari e, rade znači, na njeno, njeno, rade njenoj destrukciji. E, znači, važno je da poradimo, to možemo kroz obrazovni sistem, možemo naravno kroz naše, naše porodice, možemo kroz džamije, znači da odgajamo generaciju bošnjaka koji neće imati kompleks. Koliko možemo kroz na, obrazovni sistem? A koliko, koliko u obrazovnom sistemu je absolutno priča ratna izbačena, više se ne zna ni šta je četnik, ni ko agresor, ni ništa. Djeca, ako i ne odgojite nešto kod kuće, kroz obrazovni sistem i kroz medija nikakve saznanja o tome? Naravno, treba da, da se borimo preko ministarstva, treba da se borimo preko određenih određeni institucija. E, ja sam e, jučer razgovarao sa jednim jednim imamom koji je kazao da je došla jedna djevojčica da se upiše u mekteb i pitao je gdje ideš u školu? Kaže, idem u katolički centar pa je pitao zbog čega, zbog čega ideš tamo? Kao je zbog toga što tamo imaju određene moralne moralne norme. Zbog toga što tamo ne smijete slagati, ne smijete ukrasti, ne smijete doći nepristojno obučeno, ne smijete, ne smije se puštiti, ne smije se. Onaj ko napravi određeni prijestup, on će da bude isključen. Znači ni, ni nama niko ne smije u određenom smislu ovaj da e, stvari uredimo u skladu sa zakonskim propisima, da uredimo, odnosno da odgajamo tu generaciju, generaciju profesora i nastavnika koji će pored tog e, e, obrazovnog, obrazovnog dijela u stvari e, djelovati i odgojno na našu djecu. I ti odgojni elementa je sve manje. Ja sam prije dvije godine bio, e, nakon jedne ženaze, ušao u jednu kuću e, i došla je profesorica iz jedne srednje škole iz Sarajeva e, koja je veoma nepristojna i ona se izvinjava zbog toga što je došla u, porod, u žalošćinu porodicu, kaže evo idem, e, idem iz škole pa nisam imala vremena da se presvučim. U znači, školu može ne, nepristojno... Ža, Žalost je da u stvari ta naša, naša djeca koja idu uh, u ove javne, javne škole, da ta djeca ne mogu da uh, u svojim profesorima i nastavnicima vide, vide uzora. Uh, mi, mi u naše vrijeme, ja dok sam išao i osnovnu školu i kasnije kroz medresu, bilo je mnogo profesora koji su mi u stvari bili uzori kroz život i koji, ne sam se plašio kad sam završio ško, škole, nego sam uh, ih puno poštovao, cijenio, uvažavao zbog toga što su mi E, pored onoga što su me prenijeli od znanja, oni su me, oni su me učili da budim, da budim čovjek. Koliko islamska zajednica zajedno recimo sa, sa Srpskom pravstvom crkom, sa katoličkom crkom, može o, uticati na obrazovni sistem da se nešto izmeni? Pa da se djeca, kao recimo u Americi, djeca odmah čim u školu, pođu u školu, oni uče o tome šta, kako ne treba krasti, kako treba biti moralan, karakteran, dostojanstven, uči ga šta je laž, uči ga šta je lopovluka, kod nas se to nikad ne uči. Naravno da je islamska zajednica i druge vjerske zajednice mogu na tome mnogo poraditi, ali na kraj krajeva možemo i mi kao obični, obični građani, možemo obični, kao, kao roditelji na kraj krajeva na mnogo toga da, da utičemo e, s tim što smo i tu na neki način u defensiviji, ima mnogo roditelja koji nemaju vremena za, svoj, za svoju djecu, koji nemaju vremena da odu na informacije svojoj djeci, e, ne želimo da se uključimo ni u školske odbore, da izbjegavamo to, želimo da to preuzme, preuzme neko, neko drugi. E, I to je sad pitanje pitanje naše, na, naše e, nespremnosti da prihvatimo odgovornost e, u bilo kojem vremenu. Ja sam u tog poružena agresiju u konjicu dok sam bio e, imao priliku od strane jedn, jednog ratnog komadanta. E, molio me da, da mu nađem jednog e, pomoćnika za moral i ja sam razgovarao sa devet dobrih ljudi, e, intelektualaca, obrazovani, svi su oni rekli da ne mogu, da nisu spremni, da oni vole da su s puškom u ruci, da odrade svoje smjene i tome i slično. I onda odgovornost prihvati jedan čovjek koji Je, ono tek počeo da je gdje u džamiju i koji, kojeg je bio glas da ipak bio, bio komunista u onom, onom sistemu i onda e, nakon što je taj čovjek ih prihvatio i veoma savjesno radi, radio taj posao pomoćnika za moral, onda ovih devet ljudi koji su, e, možemo da kažem uslovno rečeno moralniji od, od njega, ali nisu spremni da pone, ponesu odgovornost u određenom trenutku, onda oni kažu kako taj nije dobar. Ja im kažem on je u ovom trenutku mnogo bolji od svih vas jer on na sebe preuzeo emanet, preuzeo odgovornost. Ja ta društvena odgovornost koju nemamo danas nikako prisutnu, posebno među intelektualcima. Kod nas je to prisutno, nažalost prisutno u svim sferama. Bilo što da biramo, đemanski odbor da biramo, mešđićanski zajednice, Sabor islamske zajednice, e, eh, mjesni mjesni odbor, mjesne zajednice, to mi je slično. znači jednostavno ljudi izbjegavaju bilo kakvu odgovornost, a onda smo spremni sa strane da budemo da posmatramo i da govorimo kako, kako nešto nešto ne Znači, potrebno je da mijenjamo tu svijest i da osjećamo odgovornost, da u stvari stanje, ovako loše stanje našem obrazovnom sistemu ili, ne znam, u sferi medija, da je to u stvari naša vlastita odgovornost, je naša vlastita slabost. Muslimlan ne smije samo da konstatuje stvar, on mora da se da iznađe inačina da to promijeni, da se to promijeni, promijeni iznutra. E, mi, smo, e, mi smo imali, e, imali dobrih vlada nakon, nakon Daytona, imali smo izuzetno dobru vladu, vladu e, Edehama Pičakčića, e, koja je faktički srušena i zna se na kraju kako je, kako je došlo došlo do njenog njenog, njenog rušenja. E, u to vrijeme e, i nakon toga u određenim ministarstvima, u ovisnosti od čovjeka ili ljudi koji su dolazni na određene funkcije, znači mogli smo određene stvari da popravljamo I dužni smo, naravno, naravno da je popravljamo. E, kod nas je problem kada neko, neko od Bošnjaka dođe na određenu funkciju, e, da jednostavno mi ne želimo da mu pomognemo, nego mi u stvari vidimo u njemu nadu kako da riješi egzistenciju nama, odnosno na, našim slanoma porodica. E, to je, to je, to je zaista, zaista veliki problem, jer kada dođe određeni čovjek, Bošnjak, pošte na određenu funkciju, e, on bi trebao da u stvari, ulije nadu ovom običnom običnom čovjekom e, svijetu, Da, da, da može ovo da, da, da funkcioniše u skladu sa zakonskim propisima i da bude u tome morala, kao što je Rahmet predsjednik Izetbegović govorio na izvršnom odboru SDA, kad, kad je pitao za nešto je to u rijedu, kažu pravnici, kažu predsjedniče, to je u skladu sa zakonskim normama. Kaže on, dobro je sa zakonama, je li to, je li to moralno? Jer i mi u, na, u, na, u, nama, u našim dušama imamo tu neku, neku moralnu vagu i znamo kad nešto uradimo kako treba, I tad smo sretni, tad, tad, tad osjećamo neko zadovoljstvo i znamo kad smo nešto uradili što, što, nije, do, što nije dobro. Bez dok, evo što... kao ova priča sa Jest. bijelim hljebom, Jest. ono po zakonu je, ali Jest. je, pitan, je li, da li je to moralno svoje. Jel normalno slavno? nije? Da. Eh, odnos države prema eh, muslimanima, eh, odnosno ovo da uzmemo prema vislanskoj zajednici kao nekoj krovnoj instituciji bošnjaka, još nije napravljen onaj potpisan sporazum između država vislanske zajednice. Koliko mi je poznato, kad sam bio na, na pretprošloj sjednici Rijasti Islamske zajednice, tada je bilo govarao upravo o tome, o, o potpisivanju tog sporazuma. E, čini se da je to u nekoj završnoj, završnoj fazi e, gdje, i da faziji. To... Za, za, gdje je tu kočnica? Kao da postoje određena kočnica? Uh, nisam u, u detalju upoznat, obzirom da e, po funkciji nisam član Rijasti Islamske zajednice, tako da ne znam, dugo vremena se govori o tome. Žalostno je što će se vjerovatno i ovaj zakon, e, odnosno što će se taj ugovor sa državom potpisati, E, ne zbog toga što država osjeća potrebu da, da, da re, regulira to zakonskim putem, nego zbog toga što su to već re, regulisale druge zajednice. Što, mislim, to je, to je, znači mi na neki način e, čekamo da nas nosi neka stihija ili čekamo da neko rije, riješi, riješi svoj problem, pa da onda mi po uzoru na to možemo da tražimo, tražimo određena naša prava. Koliko naša to pravda? može poboljšati poziciju muslima ja da? Pa naravno da e, poboljša će, e, institu, poziciju sami institucije e, Islamske zajednice u Hercegovini, ali naravno, naravno poboljša će sad sigurno e, poziciju, poziciju muslimana, odnosno Bošnjaka. Da li će to restjerati ti oni muslimani recimo koji su u orižanim snagama. Mi znamo za one probleme sa vradom, znamo iako postoji zakon o zabranu diskriminacije, tu je jasna diskriminacija zabrana, problem želje sa hijabom i, i tako dalje. Koliko to može poboljšati u institucijama državnim da se riješi taj problem kada su pitanju? Nadam se da će to olakšati, ali će to, da neki način će u stvari otvoriti vrata za rješavanje tih problema, a ti problemi neće biti rješeni vjerovatno tim ugovorom, već će se opet rješavati na nekim nivoima. Jel, hoće li to biti nivo vojnog muftistva, hoće li to biti neka, neka od uprava islamski zajednice u BiH i tome slično, ali definitivno će se znači, vjerovatno lakše, lakše to rješavati i naravno na ovim ljudima koji su na određenim funkcijama u islamskoj zajednici ovaj će biti neka dodatna, dodatna odgovornost, odnosno neki dodatni, dodatni e, poslu. Kako objašnjavate ovu situaciju, zapravo, već, već smo o tom je neki način i govorili, e, taj odnos bošnjaka, sekularista prema bošnjacima, muslimanima, uminima, To je, kao neko u šali kaže onaj, Balija, Bošnja Balija, kaže o džami muslimanima nisu nismo mu baš dragi, a najviše mrzive habije. Dakle, nekako taj odnos Bošnjaka koji su sekularisti prema Bošnjacima koji su vjernici je zastrašajući. Imajuću vidu kroz, kroz kakve smo historijske e, oluje prošli mi bošnjaci, možemo da kažemo da e, nas ne može iznenati na kraj krajeva takav stav sekularista bošnjaka iz razloga što e, smo mi, kao što kao što kaže Rahmet Kresnik Zjedvjegović, 2000. kad smo izgubili izbore, e, mi smo zapuštao narod ili obran narod. To je perfektna definicija. E, jer imamo dvije, tri generacije bošnjaka koji nisu učeni ničeg. Odnosno, koji su učeni na... na Bezbožništvu. E, ljudi koji su se natjecali e, u skrnavljenju svega onoga što je vjersko i što, što, što ima veze sa, sa, sa muslimanima. E, gdje smo imali veliki broj bošnjaka koji su čak u griješenju preva, prevazilazili grijehe i drugi, e, slanova drugih e, drugi vjerskih vjerski zajednica. E, iz razloga što smo mi u stvari, kao po toj definiciji, obran narod, što je ono najkvalitetniji, onaj kajma kotiša u Tursku, onaj sir izginuo za tuđe interese, I onda smo imali situaciju u kojoj smo jednostavno uh, imali bošnjake koji su bili na određenim, određenim funkcijama, koji su, uh, koji su se željeli odreći svog vlastitog identiteta. Uh, treba, će, treba će proći određenog vremena da, da uh, na kraj kreva uh, mi bošnjaci kao narod uh, svatimo važnost i države, da koristimo te državne mehanizme koje mi nažalost nežalost, nežalost ne, ne, ne znamo koristiti, uh, da se osjećamo u pravom smislu kao narod, da nemamo apsolutno nikakvog kompleksa po pitanju, pitanju vjera i to mi je slično. Stasa, ipak Stasa jedna generacija bošnjaka e, i ti koraci vraćanja, vraćanja svom identitetu su e, ipak prisutni. Nisu oni možda u onoj mjeri u kojoj bi mi mi željeli, ali ko je I taj... Koliko medir, je... I se, koliko medije i obrazom koliko medije... šta mi radimo s tim narodom? Šta, mislim, koji je to program? Koji je, koja je to projekcija koju mi imamo? Imamo neke, neke planove, dugoročne, kratkoročne, sredinoročne planove, na radu na, na, na firmiranju tog našeg našeg nacionalnog i vjerskog vjerskog osjećaja. Ko bi no tome puno više trebalo uraditi? Da li je to islamska zajednica, da li su to kulturne institucije bošnjaka, da li zajedno da, da, koliko političke partije bošnjaka su svi, svi zajedno, svi na na sa Svako na svoje na svoje. Je li zadovoljni kog skor... se u tome radi? Ja, ja često znam kažem da ova država ne, ne opstoji na, na, na odlučnosti, političkoj odlučnosti naših političara, jer da je potom ona bi davno bila, bila uništena. E, ona ne opstoji ni na moralu nas, nas koji tumačimo, tumačimo vjeru. Ona ne opstoji ni na ovim nekim ekonomskim mehanizmima ljudi koji se bave, bave ekonomijom, e, jer ovu državu otprilike pokušavaju da unište svi, pa i mi na kraju krajeva, ova, i mi sami iznutra i... Pokušavamo... Znači, kroz korupciju, Jest, kroz poku... tu učinjenicu da smo, nažalost, je, ne, korump, kao narod jednim dobrim dijelom korumpirani, skloni, skloni nepotizmu o čemu ste govorili. U stvari ova država obstoji samo Allahom voljom. Jer nju, znači, I dokaz da će države Bosne i Hercegovine biti je upravo to što je niko ne čuva. Niko je, evo, ne, ne, posle Daytona, borili smo se u tog koružana na gresenu republiku Bosne i Hercegovine, a posle Daytona smo u nekoj, nekoj defanzivi i ona opet obstoji. Ja ne, razum, ne znam kako uopće I, i e, može budžet ove države uopšte da, da izdrži. Ja sam skoro čuo da, da da čovjek jedan koji ima penziju, ima trospratnu kuću, ima kuću u Sarajevu, ima e, kuću u žepu, ima e, zbrinutu djecu, on ima kućnu njegu. Ima dobru penziju. E, I koliko je takvi ljudi, znači nije samo on, koliko je takvi ljudi koji su ostvarili pravo, u stvari pod navodnim znacima, znacima pravo, koje je veliko opterećenje, opterećenje za držav, državu Bosne i Hercegovine. E, tako da e, znači ova država postoji Allahovom voljom e, i e, dovama i suzama naših naši dobrih dobrih očeva i naših dobrih dobrih majki. E, ova generacija Bošnjaka se e, ova mlađa generacija ipak se vraća ti svojim svojim korijenima e, i e, taj proces vraćanja i vjerskom i e, ovom nacionalnom identitetu je proces koji se ne može ne može apsolutno zaustaviti. E, i to, e, to treba treba da imamo imamo na umu i s tim treba na kraju krajeva da budemo da budemo ponosni. Ali u isto vrijeme oni koji hoće da u u, u, u selefijama ili usmeno receno da kažemo da vehabijama vidi e, neko zlo ili, ili ovaj e, da, da ukažu da u stvari e, su oni nepoželjni elementi ovdje ili da su neko strano strano tijelo, možemo da kažemo da e, smo mi bosnjaci u zadnjih 100 godina toliko osakaćeni e, da smo e, imali e, u proteklom stoljeću ili na kraju proteklom stoljeću imali potpunu averziju prema broade, nismo imali nikakve veze, veze sa bradom. A ako pogledamo fotografije ili neke snimke, ili ako, go, ako čitamo neka, ne, neka dijela, nepristrasnih ljudi, znači ne, ne muslimona, nego evo možemo da kažemo Antuna Hangija, Početkom pro rata stoljeća koji je 1906. godine opisiči bosanskim muslimanima kaže da svi bosanski muslimani imaju duge, duge brade i tu izuzetno duge brade i da je te duge brade stari ljudi Imamo ovu fotografiju ja, puno koje je koji je Da on četim. da je on boravio dugo vremena u Bosni i Hercegovini da nije vidio lica ni jednog bošnjaka ni muslimanke jer su sve nosile u to vrijeme nosile Imamo film kar... koji komunisti u skidanju, je komunistički snimanski snimanski tako da sto da sto procesi nadaca inshallah da će u ovoj generaciji generaciji bošnjaka biti inshallah ajra Treba malo više morala i treba svijesti čini mi se da je korupcija i, i kriminal i kad meni doktor sredi, a ne kad sredi drugom i kad ja zaposlim preko štelje djete, a ne samo onaj to uvijek primijetimo kod drugoga, a sebi halalimo kad, neko, kad mi neku štelju sredimo, to halalimo, alko kod drugih to kad vidimo, kažemo evo država nevalja, ovako inako. Skoro sam čitao uh, intervju sa Ahmetom Alibašićem, taj nam je to opisao još 2006. Godine, godine, pa je Ali perfekteno. On, on u stvari kaže, ne, nema, nema, puno, nema puno selefija, ne, nego nema bosanskih muslimana. Nema muslimana u džami. Jer ono što dođe, uglavnom su uh, mladići, djevojke koji hoće da se pridržavaju, pridržavaju sunneta, Pa onda nam izgleda da su u stvari oni dominantni. A u stvari njih je malo, a nas nema nikako. Odnosno, nema, nema te uslovne omladine koju smo mi pripremili ili koju smo mi odgojili. Gdje je ta omladina s mi radimo? Koga smo to mi doveli, doveli u džamiju i s kim bi se to mogli mi da... Po... Da, da pohvalimo, da kažemo da smo mi nešto uradili, uradili po pitanju, pitanju dali. Muderis Efendija, hvala na ovom razgledu. E, hvala. Te. Cijeni gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije sasvim iskreno. Nadam se da ste uživali sa Muderis Efendijom. Osnovitost program MT Vigran. Vidimo se i na naredne subote.